والا آلِهِ الْمُتَعَدِّبِينَ بِعَادَابِهِ شارح چده خطبہ کی امور سلاسہ بیان اول عمر اول تسمیہ و عمر ثانی جملہ حمدیہ و اس امرسالت ذکر کی تصلیہ جملہ سوالاتیہ در سوالات در اولولو دپارہ اقلی او نقلی وجہ اقلی وجہ د سوالات در پارہ دادہ دا شماتن مدد غاری دا اللہ تعالینا دا شارح مدد غواړي دا الله تعالی نه تصنیف د کتاب کې او شرح د کافیا کې او افاده کې طالبان او تا او داغي استعانت او مدد د پاره وسیله پکار پا دا او بهترین وسیله صلات د نبی علی السلام نه زه کالمان ذکر چ به کثرت الصلاة تو قزل حاجات به کثرت الصلاة تو قزل حاجات چې سړې په نبیلی سلام درود ډیر وی نو د ده حاجتونه الله پوره کوي حاجتونه الله س کوي پوره کوي د دې وژنا طلبه کرامو لرا کم اس کم در راې چې کم نهنو سل ځلی دروت شری پویل په کار دي او الله نو الله طال او له ذهنر او د جمې پر رضې ل کثرت په کار دی د نور ور نه په فرخ په کار دی ام غظلیې ک کوي چې ذاویل حام چې دي چې د جم چې د افه کم کمی په اسکارو کې پاتې شوي د جمعه پراز زغه پوره کوي مونږ چې کم خوب په کیميرا غلې غسکو جمعه پر ز لکثرت د درود شریف کار دی ډېرې فایده دی بکه حضرت غنگوهی رحمه الله تعالی لوی عالم او لوی مدرسو هغه وی چې زو درزه د جمعه پر زل درود شریف واما زر زالي درود شریف وام داتا الله باندې الی سے والد سے مولانا محمد امیر بندیالو رحم الله تعالی بد جمعه پواز لس بج جمعه تراتو او ناس او ترمن زpore به درود شریف وین وان اذانه pore به درود شریف وین ډیر چې کمندونو برکات تیرې دی, دی درود شریف ډیر برکات تي په ذهن باندېم پاسوا پا کو کیم اوپهز دګای کې نو ب کهې سوالات ت قضل حاجات مضورت پوره کېدو د پااره بهتر نه وسیله ده دو دوی موج اقللی دا ده چې مخکې شکریا دا کړه د مخې حقیقی نو شکریا دا کوې د مخې مجازی په مخلووقاتو کې مونږ سره ل احسان کوون نبی علی صلالو السلام, السلام نے چمنتہ دا اللہ دین را سوال لید درے موازه عقلی منګه زمنګ چې کم دنو تعلق دا الله سره څنګه جوړیږي زکه مونګه بشر یو او مقدر په قدرات بشری یو یو او ملوث او پالواس پا د ماده سره مغشیو او پرواشی او د ماده سره زمونږ باندې د ماده ساده خور د تور ظلمانی انه زمونږ د نور محض الله نور السماوات د مقدس ذات دا سره زمونږ څنګه تعلق راځي د کډیر پاک ته مونږ اړیر ځایو زموږ نه پارا وسیله فکار دی او داسې هستی شاغ په ادبار د ذات سره بشر وي او پیدبار ادبار او اوصاف سره نور وي شاغد الله نه د اقص قابل وي او منګلا د استاده قابل وي دا الله شاګر دی تلميذ الرحمن او معلم الانسان نو پیغمبر علیہ السلام انبیاء دا وو نو دا زمنگا و دا الله و تعالی پمینزا که واسطہ دا وسیلہ دا دا اغای اتباع نو پاغا درود شریف وحل پکار دی نقلی و جدادا یو صلو علیه و صلیمو دویم یا حدیث ذکر کړل ده اگر چې کلام پکې شته من صلی علیه فی کتابن ولم تذل الملائکه تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الكتاب من صلی علیه فی کتابن چې په ما باندې دروک شریفوی په یو کتاب کې ولم تذل الملائکه تستغفر له مارشتي داغه د پاره دعاګان غواړي ما دام اسمي في ذلک الكتاب تر سوچ زمانوم په کتاب کې وی درم دادی چې دا کتاب او مجلس ته بس داد بسم الله نه ترتیب تر تمته پورې اوسه مجلس او اوادیس کې راځي چې کم یو مجلس کې پما باندې درود شریفونه وایلی شو اغ مجلس پهې خلکو وبال دی او زو روایسو کې را ځي چې دا مجلس داسې دی چې دیې پاسېدل لکه د مردار نه چې پاسې دا مورداره ده پلو مجاو ته سوچ کول په کار دي چې منږه چې کمو کینو او د نوویللی سلام تسکره په کې ونه شي او د اخرت تکره په کې وونه شي دغه مجاس په من باې لی او بیا د فیسبوک مو مجلس توبه الله زماره په توبه ته تو وي یار ازان ساتل وقار دي اوس کم استرګه چې په حرامو کې استعمال شي دا استرګه به الله ته وځاړي سو او ا استرګه باندې به با کتاب څنګه خوګو لګي لګا کتاب به څنګه خوګو لګي دیو جن ازاري سيزونو نزان ساتل وقار دي چر تا طالب جانو چر تا پیس بوکی او نه ساتلتی نا پکار دی دیر زیاد موزر دی دا کرامو دا پارا خصوصا دا عوامو دا و مومن مولیان خو خیر مرفو القلم نیگن دیو خود یو قانون دلان دی نوی خجی دا نقلی وجوی دا سولات دا یو وارد کا را وارد کا یو استاد را وارد کول ډیر خوخي چې لم افرد الصلاهۃ بالذکر ته صلاهۃ ذکر کو او سلام ذکرنه کو او قران کې خودي چې او صلیمو علیه صلوا سره وسلمو نه چې په وسلو عمل کوي نه په وسلمو نه کوي سلام دې په کې ولې را نه جواب دا دی چې چا دا قول دا کراحت کرده نو دا ضعیف دی زنو خلقو دا قول کرده چې سوالات یوازی زکر قول بغیر د سلام نمکروح هدی خو دا قول ضعیف تی دا قول سوشه دی ضعیف جویم قول دا دی چه وا او راغله دی نو واصل لیمو د ضرې خو نه ده چې د مقارنت دپاره دی چې سوالات او سلامدي برغي نو سوالات پ لیکل انسلام ب ویللی سوالات پیسسه کړی لیکلی او سلام بېایلی نو بل تهایې وویللي حالله والله دا و چې واصل لیمو دی نه چې کمدنو سلامې مطارب نه دی بلکه ده سلیمون انقیاد مراد ده سلام متعرف ننه او صحابه کرام ام سلات مفرد ذکر کرده ده لگه نبی علیہ السلام نه تپوسو کو اما سلام فقد عرفنا فکیف نسولی علیکا یا رسول الله سلام بنگ پیجنو سلات پسنگا وائیو نسولات اغیم جدا ذکر کرده ده سوالات معنى دير دي معنى ده سوالات دير دي سوالات خفل لفظ شده نوع سوالواتون نه یعنى واوی ده دا زنو خلقو دا ویلیو سداد سوالوينو نده سوالاوین د ٹوٹی اڈو کو طویلے کی گی او پو منسکیم چه کمدنو دو اڈو کی او اور آخوزی تڑے کتاو برکی گی دا چې کمدنو آسی یو سرغ ہونتا که دے سوالاوین لفظ جدا دے سوالات جدا دے هغه جامد دے دا مشتقی دے دا اگی یو بل سرسدی دا یا چې کم د بلکل لغوي بالکل لغوي معنی چا نو د سوا زول په معنا باندې راضی سوا زول په معنا باندې راضی لک سوفا نصليه نارا زرد چوب سوا زوم د لره پور دړو زب کو مون د لره پور باندې او تاسو ویل لالهکم تصفلون آته نباو افتعال لبس چې <تصفح> تاسو ته او د شي تاسو کومونو تاسو شي نو دا د ګرمدو د سوځیدو په معنا راځي صلاته اصلاحی چې دې مونځو په سره شیطان سوځي او نفسانی خواهشات په سوځي د نفس د اصلاح د پارا ده. د دی وژنه صوفیا ذکر کوي چې کم نفس د مونص په اور باندې اونه سوځي دوه د قیامت کې د اور د دوزخ باندې سوځي وانه شوی چې کم نفس هغه چې کم نه نو د مونص په اور سم نه شو اونه سوځي آب د قیامت پرس کې په دغه باې سوي د جو جاهننم په وربانې به سوي مستام معنو کې په داسې ځایونو کې بهترري نهانه دا د دا د نا او حسن قیما ما تدي کړی د صنا او دو اما مانشوی دا تعظیم او کرامت تعظیم او کرامت نو و صلاتو آفرین او شعباتی دیوی حسناء الحسن فهمت دا نبی علیه صلات و السلام و صلاتو تعظیم او کرامت دی دیوی ده نبی علیہ السلام یا الاعصنا وبالشان ده نبی علیہ السلام لوړه همت باندې آفرین د شان د نبی علیہ السلام چټواله الف لام په صلات کې اهدیدی موجود پدې سره صلاۃ اللہ علیہ یان رحمتنا او افرینو او شاباش دي الله دی په نبی علیہ الصلات والسلام علی نبیه ځنه خلق کوئی صلات مرادف د دعا دی د دعا په صله کې اعلی راشده او خیروتوي دل ته له خيره مراد دي جواب اول دل د صلات په مانا د دوه نه دو د لوازم د یو مرادف لوازم د بل مرادف نه وي دا ضروري نه چې د دعا کم لوازم نه غواړي لوازم د صلات وي لوازم د یو مرادف لوازم د بل مرادف نه وي نبي نبی ہی وی رسول ہی اونوی یاو د دی وژینا شریعت ال لصجع لی ولیہی او نبیہی رسول ہی کی بیا سر خرابې دو نور آیت ال السر نام یو کار دی مذا ده چې موقام د ضرود کې قرآ نهبي ویللی دی ان الله عمل کته یو سلول نهبي دلته دوم لپ د نبي را وړو در مذا چې نبوت د رجاه مقدممه ده در ررسالت نه رساله چې کله وړیوټاول لګي او نبي ز پیدایش رمخ کې او مزلي نبي وي کون تو نبيان بین الماء و الطین ادم لا پیدانو از الله فیلم کې پیغمبر و ما نبوت مخینه مرتبه نبي نهبي ی هی کې دا ولی مخکېلیوللي کې حمت ته رااجې دی ولی وللي ک الله ته راې دی نو دا خو انتشار پ زممایر را جواب انتشار پ زممار چې کلهکاره وي او موظر فمانه نو وي نو دا مخیل په په سحت کې نه انتشار پ زممایر چې کله مررج د زمایر او معنا کی چې کمدونو په ساعت نه نو دا مخیل په فسهحت کې نه دی دا ده چې ظمیر حمتته رااجې دی خو سناتی استخدام دی لولیی هی کی زمیر حمد تراجیو اسم زاہر تا سیشوا او چو سو تبل زمیر سکو راجے کو نو حمد پتاویل محمود اخلو حمد پتاویل چا محمود نو مذرم ابنی لیل شو نو سونات استخدام غیر مشعور دیتا ہوئی چی او لفظ پر اسم زاہر ذکر شي او اغطا رست دو زمیرون راجی شی پا یو زمیر سراتین یو مانوالی پا بل زمیر سراتین بلا مانوالی دیت سناتی استخدام غیری مشوروی نو پا یو زمیر سراتین یو مانواغستاو پا بل زمیر سراتین نبی در سن مشتقت یو قول دا محمود اللام دیدن نبا اون نده او نبی اون فاعل معموز لام شو فاعل کل راضی په معنا دا فاعل کل راضی په معنا دا مفعول په معنا دا فاعل شی نو اون خبر ورکون کون کې د زنو خبرو بس دا خبرو خبر ور کون کې ان شاء الله وتسو نو ممګته وینو النبی اون لاقات خلکو چې معنا کړی وه تاسو بیا خوښنو وه سر دیل شو چې د برلیانو په ځایې مانا کړی وه او غېب کې خبرې ببت لاانېوالیتهس خبر بهې ویللی وو که نه بیاې نه برلیان بل اخلي که نه ان دا خبر صحیح ده نو بیا اسلام د غب خبرونه ویل نه صحیح ده که نه نه غب خبرې الله ته ویل او خلکو تهسه کوی ویلی خو لکه برلیان خو نه بل مطلبوللي که نه هغې خو د ګو ځایګري نو خو داسې به ویل و چې یا یوهن نووي الله کې پیغام پهچان والی خبره به صحی وه که نه بیا نور خلق کپ کې تاسو ولې خفه کې دی لکه تاسو خغان خبره کړي را که نه نو په کارله داسې به ویل و یا یوهن نووي یا د رب بلې خبر رسون کیا غبتهې م بک نهوي که نه یا مو بهون منظر مبنی ل یعنی هغه ا هغه ته خبر طلا کړړی شوي ده بیم قول دا دی چې دا دی نبي وو د ن بهتون نه نقصې واله توبا یا الله توبا یا الله توبا د نه به تون نه نهبي اوون <متصفيق> یح شو واو سلورمې د رجي ته ترقيي وکړه یو قانون دی فدن شته چتا ته که نه چېواو کله ترقي وکې سلوورم ځای تفه یا فدن نووا په واجب دی یودا دي قانون دی که نواب يا شوا بوصه ششوا نو يابا ياكي مدغما شوا سايشوا نيابا نييكي نو نو نابي يون نو نابي شون خبرمان بوصو نوصيشو ناكيسي واوي نبوة رفقهت توي وتشوالي توي نو نبی و نبی جن مانا رفیع و شان دو چواتی درجی والا با جوڑو خبران چواتی درجی والا چواتی درجی والا مزدر مبلی للمفهول یعنی چې اوچت کلیشوی دا درجه دا آغو دو اوچتی درجی والا کابلگرام شیخ سبکل اگ مانا کولا فلمت اقتلونا انبیا الله نوون اول وجل تاسو اغا ویون کی دا الله ویون کی دا او کل اماناو کولی آئیو النبی یا د لوی شانوالا پیغمبرا لوی شانوالا نو دوڑا معنی دی مزدر ممنی دی دیکھ پا تعویل سی کی گی دقا نبی ون مزدر نا چه فائل پا معنی د فائل شي معنا او چتاون کې د درجه یعني د دپ اتباع د خلقو درجه څه کیږي او چتي دپ اتباع د خلقو درجه څه کیږي چتي نلوس ابراهيم الله تعالی رساله لیکلی دا یو کتاب دې لا څو ډکه ونته کتاب دې داغلوم نه ادرهم ال کیسا په مسائل النفیسه المعروب بزیاء حق رسائل خمسا پنز رسالی دي او اغیی کې یو رسالہ دا تحقیق النحات پی تحقیق لفظ لولاک لولاک لما خلقت لفلاک بانے دا او دویم و رسالہ دا بکی القول القوی پی تحقیق لفظ نبی القول القوی پی تحقیق لفظ نبی او اغیی ترجیح دیلا ورکڑی دا چې دا ناقیسی واوی دي ناقیسی سی دی वाँ. نو دا رفی و شان په مانا دا یعنی لوی دا رجی والا نو دا بریلیان و استنلال تیر ڈوبیا سی که دلی نبی چې اللہ و تعالی چه کمدنو دا مخلوق دا اصلاح پار را لگل دی کچر کې زوڑی زوتاو زور اسه کو زوتاو نو نبی پر پا نبی پاتشي یعنی د تیر پیغمبر خبر هسه کو ولا زوتا ولا نبی پر نبی سشي پاتشي او کچر تا کی نو شریعتي ولا سکو وار کو بیا برابر خبر ده چې مستقل نه و یادته سو نو و نبی او و رسول وې دوه رسانه مې تو ویلا صحیح ده نبی خو ارث چې لکه د اللارهبلت له مقره کړی چې بانې به ووهی ککیږي د پیدا نمخکې هم د ازل ک هم دیسلی کلی دی نووي چې پیدا سی نوبي خو چې کلی په ډیوټای لګئ نو رسول شي چې به ډیوټای کله لګا نو اوس وګوره چې د مخکې کم از د کړی وه د ډیوټای لګولو نمخکې او ورته سره په ووهی و چې او دک خلکو تهسه کوه راسوا نو نوبی په بی سر پاتی شو لگه ده موسی علیه السلام شاگردو یو شو ده موسی علیه السلام نه سبق ذکڑو ذکڑو ذکڑو نه شاگردو نه رستی و تا اللہ وی تیو تا رسوا وی دک که ده موسی علیه چی دیکم سبق ذکڑ دن تیو تا سکو رسوا نه آغا ده اللہ پا حکم آقا قزور سکو رسوا نه نبی پا نبی سشو پاتی شو او کچر تا دا توراتو خود یو بلی علاقی پیغم نو نو اکا نبی وستشو رسول شو نو تک تا توراد زور قانون ده ته خوصه ده نو ده نستای اتراز ده لایرد شی چه شریعتون سلور دی یا یوصل سل سلور دی او رسولان دری سوا دیارلست دی پانو دی شوی رسولان دری سوا سدی دیارلست دی او شریعتون طول چی دی نیا سلور دی یا یوصل او صحیفی کنه چټولې وړې صحیفيو سره والی راغل ټول دور دي دا داغه په دي رسولانو ته تقسیمي گی لگا دا ځني بیا بیا ور کړې دي خو هغه پیغمبر ته نیو هغه ته سو نو وصالات والا نبیه او رحمتون د الله تعالی دی په پیغمبر د الله تعالی باندې والا اهلی واصابه المتادبي نبی اداوی لوست زیارت زالک دلړې Ba <laughs> ba